Ідіть спати. Відмовляти собі у сні – погана ідея. Справді, у вас з'явиться кілька додаткових годин на роботі. Але незабаром вам доведеться заплатити за них сторицею, втратою креативності, погіршення морального стану та настрою. Дуже зрідка, як виняток, ви можете влаштувати собі всеночну роботу. Звісно, якщо ви усвідомлюєте ймовірні наслідки. Але не перетворюйте це на звичку. Якщо це стане вашим постійним стилем роботи, то вам не оминути негативних змін у власній поведінці. Хочете знати, які риси характерні для людини, котра хронічно не досипає? Упертість. Коли людина перевтомлена, їй завжди здає, що простіше торувати раніше обраний шлях, яким би поганим він не виявився, ніж визнати його помилковим. Лінія фінішу виглядає як постійний міраж, і ви все блукаєте і блукаєте пустилою. Утрата креативності Коли ви мало спите, то креативність є тією якістю, що ви втрачаєте однією з перших. Людей, які досягають у десятеро кращого результату, ніж більшість, вирізняє зовсім не в десятеро більша працездатність, а винахідливість, тобто вміння знаходити рішення, що вимагають у десятеро менших зусиль. Без належного сну у вас немає шансу знаходити такі рішення. Низький моральний дух коли через недосипання ваш мозок працює в обмеженому режимі, він полюбляє перемикатися на другорядні завдання. Приміром, начитання ще однієї статті про щось неважливе. Перевтома позбавляє вас мотивації вирішувати важливі проблеми. Дратівливість Недосипання суттєво зменшує вашу здатність залишатися терплячим і терпимим. Якщо ви зіткнулися з людиною, яка поводиться як останній бовдур, то з високою ймовірністю можна припустити, що ця особа потерпає від недосипання. Ми перелічили лише деякі з негативних поведінкових змін, що вбиваються з людиною, яка недостатньо спить. Попри це, є люди, котрі сприймають свою відмову від нормального сну з мазохистським почуттям гордості. Вони навіть хваляться тим, наскільки втомилися. Проте хвалитися тут нічим. Їхній стиль роботи неодмінно вийде їм боком.